і чорна коробка фотоапарата на боці теліпається. Ми всі у вікна, весело. Де затрималися, товаришу Хаблак, допитуємося. А він так важко зітхнув, та й каже редакторові. Не зумію виконати вашого завдання, Борисе Павлович. Всенький день по лісу пробігав, брізок шукаючи. А ліси ж геть соснові. Хоч сядь та й плач. Жодної брізки не надибав. І як тепер з куточком вихідного дня буде? Ми всі так і полягали. А особливо Іван Кирилович. Зараз частенько по телевізору, то в газеті сперечаються, як формується характер людини. Що від народження, а що в процесі виховання. Гені різні знайшли тепер. Звичайно, природа мурує основу, не даремно ж, кажуть у народі, батьків характер, материн характер. Трапляється, що і від діда чи баби характер передається. В мене, наприклад. Знову ж таки, не думаю, що підмурівок той залишається без змін впродовж життя. Діалектика що каже? Все розвивається. Характер теж розвивається. Від природи. Лише криття, котру життя розігріває в своїм горні, лупить молотом і так доскон. Якщо вже прирівнювати до кузні, то кожен удар молота дорівнює критичній життєвій ситуації. Так і росте в нашій душі чорт, а чи ангел, від зламу до зламу. Вибачте за ці терехівські мудрування, пишу, звісно, давно відомі речі, але на периферії важко за всім устежити, особливо сімейній людині. Та й не для того пишу, щоб нерозумних просвіщати. Хочу заздалегідь викласти теорію, що нею користуючись, намірююсь дослідити характери моїх героїв. Самовпевнено, можливо. А Вчора прочитав власною рукою на мережі на і подумав. Мої справді, напишу роман, ото буде номер. У декого з наших терехівських обивателів жовч розілляться, слово честь. А що не святі горщики ліплять? Осінь на дворі, дощ у шибки періщить. З господарством менше клопоту. Картоплю викопали, брикети дрова я ще влітку завіз. І футбол скінчився. А вирізали наші, а? По телевізору нудні передачі пішли. Треба ж до чогось узятися. Тож, як жив Іван Кирилович до свого терехівського сидіння? Важко сповна висвітлити це питання, маючи лише ті скупенькі дані, що в мене на руках. А вигадувати нічого не хочу. Принципово. Трохи детальніше, порівняно з іншими періодами, знаю його університетські роки, бо доводилося зустрічати на сесіях іванових знайомих, та й у самого загатного спогади були ще досить свіжі, не всі пристрасті вляглися, і іноді вибухали під настрій. Але теж дуже мало. Одне, напевне, і в університеті він був самотній. З першого до останнього курсу майже кожної перерви загадний ходив по коридору з руками на грудях і замислено схиленою головою. Це так запам'яталось, що навіть люди з інших факультетів через п'ять років, згадуючи Івана, казали «Це той, що в Наполеона грався». А вони глузували «А даремно». А В цьому є щось велике, хай і безглузде. В університеті Іван Кирилович з головою пірнув у філософію. Я не перебільшую, саме пірнув. Він усьому віддавався сповна. Буду документально точний. Після однієї з Іванових сповідей у редакційній кімнаті я занотував його слова, а чей згодяться справді згодились, ось вони. Спершу я був дуже довірливий, і мудрість кожного пив як істину. Але істин виявилося занадто багато. Я впився. Тоді філософи здалися мені спритними крамарями, що виличаються біля своїх рундучків, і кожен має свій товар за найкращий. Захеканий, змучений, безплідними ночами я бігав від рундука до рундука, доки не зрозумів, що я надто перебірливий, тому нічого не куплю на віру, і ніхто не навчить мене, як на цім світі жити. Це була перша велика поразка, втрата...